hoi konnis radio aktueel kuier naand en hartlike welkom by nog aflevering van ISAK nuus aktueel my naam is Corey en dit is vir my groot voorreg en eer om saam met jou te kan kuier in die kuberruimte met ISAK nuus radio SHK NIS Radio speelt ons lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.shk.co.za vir die jongste NIS en baie meer. Onthou ons afsprake 8 uur weeksaande.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 Ons wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig in te bied vir volkseie bezighede, aankondigingsraak in die samenkomste en belangrike gebeertnisse te maak, die volk bewus te maak van sake raak in die selfbeskikking, vooral ook in die licht om daak onderhoud om persoene te voer wat ons oor die lig kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendis. Voor ons voortgaan met die program kom ons luister ees lekker opgewekte Afrikaanse volkslikies. Ees groep 2 met die oukralikie. Hey, ek met die mandelikie Ek met my, my mandelikie Sing ons die oukralikie saam wat ek strom is long. kratlikie, daarom maar wonderlik ons Afrikaanse volkslikies. So in die lucht van advertenties gaan ook geris na ons webwerf www.v.co.za gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ek wil ook net noem, die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Vanavond kyk ek na die waarheid oor hoe ons geskiednis in ons skole verdraai is, soos dier die verslag saamgestel dier die FHK NP van Wijk Laus Centrum in Juli 2015. Een onderzoek na die feitelike korrektheid van die geskiedniskirikulum met een spesifieke verwijsing na die vertolking van Afrikaner geskiednis graad 4 tot graad 12. Die verslag is gauw saamgestel stel, dier die NP van Wijk-Lauw Centrum, juli 2015. In die voorwoord is daar gesê, ek beskou hierdie verslag as 'n baie degelike verslag, wat deergans in gedachte gehou moet word, is dat geskiednis nie die werklike verlede is nie, en ook nie een speelbeeld daarvan nie. Geskiednis is een weergave van die verlede, een interpretasie Elke interpretatie is subjektief, want het weerspiel die menings van een mens of mense en alle menings is in inweese subjektief. Dit is vanzelfsprekend dat die Zuid-Afrikaanse onderwijsoverhede daarin toegeweid is dat die geschiedenis wat aan die skoolgaande jeug onderrig word, die ontstaansmiete van die nieuwe Zuid-Afrika moet ondersteunen. Hierdie ontstaans mee te behels dat die totstandkoming van Zuid-Afrika die gevolg was van die oorwinning wat die voorstanders van reg en gerechtigheid, is nou die ANC, oor die machte van onrecht en onderdrukking, uitbuiting en brutaliteit die oude nationale regering van die apartheidsera behaal het. Die skrybers van die boeken was gevolgelik daarop ingestel om die ANC en sy leiders as die helden en geskiedens van Zuid-Afrika op die hemel en die ou N.P. en sy leiders, die apartheidsleiders, as die voor te voortstel. Hulle doel was om so politisch correct as moendlik te wees, al was dit telkens blatant ten koste van objectiviteit. Gevolglik kom die selectieve aard van veral optrachte en gespreksonderwerpe wat in die boeken aanbeveel word soms so eenzijdig voor dat die leesers nie een ander inder kan kry nie as dat hulle met ‘n verminking van die verlede werklikheid te bekamp heet. Dr. Jackie Grobler, Juni 2015 Die inleiding, die verslaghandel oor die geskiedenis wat leerders van graad 4 tot graad 12 in Suid-Afrikaanse skole geleer word. In die tydperk van vergraad 4 tot 9 voltooi leerders die vak sociale wetenskappe wat uit twee komponente bestaan: te weten geografie, dis nou aardrykskunde, en geskiedenis. Hierdie twee komponente verdien ieweveel aandag en ruimte in die handboeke vir leerlinge in graad 10 tot 12 is geskiednis ek jyse vak. Twee opmerkings kan nie gemaakt word. Die eerste is, dat vir een senior leerling wat om die geskiednis begewe, hy slechts te maken sal hee met dit wat in die curriculum verskyn. Wanneer na die aard van die Stafrikaanske geskiednis in hierdie tydpark gekyk word, wekt dit rede tot kommer. Die tweede is, dat elke leerling van graad 4 tot 9 nie so sier nie leerlinge slechts aan 'n sekere soort geschiedenis blootgestel word nie, maar dat sodanige blootstelling vir die junior kinders verplichtend is. In graad 9 het die leerling dan geen ander kiese as om met die beknopte weergave van die graad 11 en 12 leerplan te moet voltooi neem van die grofste leens, foute, wanvoorstellings of wijse van aanbieding waarmee die leerlinge te kamp heet, is onder meer die volgende. Voor die ekomst van die Europeers na die continent was daar in Afrika talle beskawings waar ingewikkelde samenlevings oor onder andere gevorderde technologie beskik het. Die Nederlanders onder leiding van Jan van Riebeek het die vrede en harmonie wat in suidelike Afrika geheers het om onwonde kom vernietig. Hierdie koloniste het die nomandiese san en kooi, se grond en vee met geweld afgeneem en ook hierdie mense gedoong om hulle, die Nederlanders, sy werkers te word. Klaarblijklik het die Nederlandse nederziting ook daartoe gelei, dat die ganse kooi amper uitgewis is. Die volgende punt, die enigste betrouwbare bronne oor die geskiednis van enige eeuwe gelede is geskrifte en waarheidsgetrouwe visuele afbeeldings soos skilderije en tekeninge op talle plekke in die handboeken word daar verteld dat sodanige bronne subjektief is slecht die Europese beskouwing van gebeurlijke uitbeeld of doelbewus geskakeerd is. Volgende punt soos die VOC ambtenare het die latere nomandiese trekboere en die opvolgers die voortrekkers van die groot trek as het ware net geroof en geplinderd alhoewel die voortrekkers die Britse jukwo afgooi, het hulle slechts reeds besette grond met geweld afgeneem en boon op slavernie in die binnenland voortgesit. Ook na die vestiging van die Boere Republieke is die Afrikanerse welis vergrond nie versadig nie, soos te sien in hulle aanval op Seko Kune ten einde die pedie sy goudvelde tot neem. Die volgende punt, die Tweede Vrijheidsoorlog 1899 tot 1902 is in die volksmond ook bekend as die Engelse oorlog of die Driejarige oorlog. Een meer objectieve beskrywing daarvan is die alombekende benaming Angloboere oorlog met die Eerste Vrijheidsoorlog dan as die Anglo-transvaalse oorlog. Dier die strijdende partij so op neutrale weise in die benaming betrek word. In die geskiedenishandboeken word hierdie oorlog voortdierend beskryf as die Zuid-Afrikaanse oorlog. Die ironie is, dat Zuid-Afrika ten tyde van die oorlog nog nie eers as entiteit bestaan het nie. Voor ons voortgaan met hierdie leens, kom ons luister na nie tyder met die sekweer. Muziek ek weer, hier ek weer, met my rijpert voer die dier, ek wil jou heen. Ek sal jou kree. Hier ek weer, hier ek weer, met my rijbroek voor jou dier, ek wil jou heen. Ek sal jou kree. Al ek weer met my reepert voor dit dier ek sal jou kreeg ek wil jou hier is hier is weer met my reepert Lekkerste Bultong By Bultong en Bites Gelee in die Silver Oak Centrum Lang Silver Lakes in Pretoria Piet sê ek verkoop lekker Bultong Droewoers, Chili Bites En nog ander Bultong producte Tien een billike prijs Skakel my Piet Smit By Bultong en Bites Ja, en jy gaan koop bulting en baads by Piet Smit. Na aanleiding van die verslag is dit aansluitend hierby die opdrachte wat die leerlinge aan die einde van die afdeling oor die oorlog moet voltooi uitsluitlik gefokus op die rol van swaardmense in die oorlog. In die 9 jaar van graad 4 tot 12 vind die leerling geen woord oor die rebellie van 1914 nie. Die gebeurtenis word nie een enkele keer genoem nie. Die enigste terloopse verwysing daarna word gevind in die bespreking van die eerste minister Louis Bota's beleid ter stening van die Britse oorlogsboging, waar hy net weerstand dier die boere by die huis gekry het. Dit wat betreft die ganse dekking van die rebellie. Die Afrikaaner nationalisme wat in die 20ste eeuw begin bloei het, word gekoppel aan die begrip van die denkbeeldige gemeenskap en die insinuasie is dat die Afrikanervolk se identiteit geskip en gemanipuleer is. Die Afrikaners sy reising uit die asse na afloop van rampe soos die Tweede Vrijheidsoorlog, die rebellie en die groe depressie word toegeskryf aan rechtstellende aksie wat dier Afrikanerbewindhebbers toegepas is. Self toen aksies en dade dier Afrikaners soos die help mekaar die redingdaadbond, in instanties soos Sanlam, Santam en Volksgas, word se meer verswaaig. Alhoewel daar nie bepaald by platante leens of wanvoorstelings in die handboeke van graad 11 en 12 voorkom nie, is die Suid-Afrikaanse geskiednis, wat in hierdie grade gedek word, uitsluitlik die geskiednis van die sogenaamde straggel. Leerlinge word slechts geconfronteer met die proties burgerrechte en swartmachtbewegings wat sou leid to die tot in standkoming van die hedendaagste Zuid-Afrika. In hierdie afdeling leer die skorrelier oor etelike belangrike figere, martelare en helde, gekoppel aan hierdie strijd. Daarom word met die indrapslag reeds in graad 4 kleem geplaas op, op die helde vereering van Nelson Mandela. Hy word uitgebeeld as een vreedzame, vredeliewende en beginselvaste persoon wat bloot vanweesheid droom vir een idyllische Zuid-Afrika dier een vrede en onredelike Afrikane regering dronk toegestuur is. Daar word benadrukt dat Mandela en Ki nie kriminele was nie, maar in die gevangenis was van wie dit wat hulle gegloe het, reg was nie een enkele woord oor hetereerdade op burgerlikes word gereep nie. Apartheid word uiteraard ook nie in internationale en in in Afrika konteks gestel nie. Die handboeken maak melding daarvan dat nie Blankes, nie die selfde woongebiede, faciliteite of gerewe as Blankes gehad het nie, maar verswaaig die feit dat dit teendeel ook vir Blankes gegeld het. Die handboeken maak melding daarvan, dat nie Blankes nie die selfde faciliteite gehad het nie. Maar Blankes het dit ook nie gehad nie. Vooral in grad 6 word dan die leerlinge voorgehou, dat baie onskuldige mense lig geraak in echtenis geneem en dan makkelijk gemartel of selfs doodgemaak is. Daar ook word ook regheid vertel, dat diegene met een die gewetensbeswaar ten die beleid nie die geleendheid gegin is om hulle self in die hoofd te verdedig neem. Die absurdheid van soedanige stellings word later in die verslag aangespreek. Alhoewel die school of onderwijsre kies het oor welke handboeken dier die bepaalde jaargroep gebruik gaan word, is die verscheidenheid tot hulle beskikking een karige een, ten spijte van die relatieve lang lys waarvan vroeger melding gemaakt is. Elke handboek is altyd dier meer as twee outeer geskryf, in sommige gevalle soveel as 7. Daarby het 1 outeer soms meegewerk aan meer as 1 handboek vir die selfde graad. Die grade van verskultus nie handboeken vir die selfde graad is weglaadbaar weg, klein. De verstaande as die gereglim vooral vastgestel en die thema daarin gedek sal oor 1 al is die volgorde in die inhoud soms afweikend. In al die onderskeie handboeken word selfs inlichting sprookies oor bepaalde persoene en gevalle studies van 7 handboek tot handboek herhaal. Dit is onmoendlik om ’n spesiefke handboek of handboekreels te identificeer as uitstaande bodieries en terselfde tyd ook onmoontlik om eens meer af te skryf. Die mate waarin die onderskeie boeken oor stem, sal die waarnemer op recht laat wonder waarom daar inderdaad dan soveel verskillende handboeken beskikbaar is. Is dit om die skyn van objectiviteit en die verveeltijd van standpunte te verwerk? David de Plessie, navorser graad 8 tot 4 sociale wedenskappe themas geskiednis. Dit handel oor plaaslike geskiednis, leers by leiers, vervoer der tijde, communicasie Dier die tye, die onderwerpe hier is van, wat van toepassing is, plaaslike geskiednis en leers by leiers. Eers genoemde is echter slechts een elementare les in die methodologie van geskiednisnavoorsing, onder meer hoe om bronne op te spoor. Laas genoemde het te maken met die levenslese wat by goeie en bel belangrike leiers geleer kan word dan word daar op Nelson Mandela en Mata Magandhi gefokus. Die feite rakende Mandela kan soos volg weergegewe word. Nelson Mandela in een van die handboeken word het gesteld dat Nelson Mandela gevangnis toegestuur is omdat hy baie betogings, die auteerslik kleem daarop, die in die apartheidsregering georganiseer het. In die hoofstuk 4 word die selfde standpunt gehuldig, terwyl hoofstuk 4.6 sê dat hy tronk toe is vir sy deel in die strijd ten apartheid, en blad sy 4 tot 100 dat hy tronk toe is, omdat hy opgestaan het vir dit wat hy gegloe het, reg was. Dit word uitdrukkelijk verswaaig dat Mandela geweld gepleeg het. In 1961 stig hy saam met Joe Slovo om Konto Wissiswe, ten einde een gewelddadige revolusie uit te voer. Hy was verantwoordelik vir sabotasiedade. Tijdens die Rivania verhoor is na 153 dade van geweld verwijs. Hy het saam gesweer om amper 50.000 landmijne, meer as 200.000 handgranate en talle botel petrol en pijpbomme te vervaardig. Mandela het self erken dat hy opdrug gegeet vir die Kerkstraatbom in 1983. Mandela het nooit geweld afgesweer nie, selfs na sy vrylating. Na sy vrylating het hy nog die lied Kiel de Boer in openbaar gesing. Daar word bijvoorbeeld gesê dat die regering die mag gehad het om ANC lede soos Mandela, Kovin en Beekie, en Walter Sessoulo te arresteer van vanweer die verbinding van die ANC. Die indruk word gewek dat mense tronkstraf opgeleef was slechts vanweer lidmaatskap aan onwetige organisatie. Op bladse 14 lees die leer die leerlinge die volgende. Hy was bereid om op te staan vir wat hy gegloeid recht was. Hulle, dit is nou die apartheidsregering, het nie daarvan gehou nie. Hulle het hom en siewe van sy vriende gearresteer. Die rechter het gesê, hulle moet, die, hulle moet die rest van die levens in die tronk bly. Ons noem mense wat tronk toe gesteer word, vir dit waarin hulle gegloe, politieke gevangenis. in die vierde hoofstuk staan daar. Hulle, het is na Mandela en ander leiders, is politieke gevangenis genoem, omdat hulle tronk toe gesteer is, vir dit waarin hulle geloe. Hulle was nie misdadigers nie. Daarby word ook geen melding gemaakt van diegene wat nie trom toegesteer is nie, maar wat die selfde Mandelaan kie het. Indien booggenoemde stellings juis is, moes persoene soos Helen Zoesman, Beiersnodee en sekere etelike miljoene van die swartbevolking self ook gearresteer gewees het. Hulle het echter nie sabotasie en moord gepleeg nie. Dit weerspreek wat in Hoestek 4 staan, die regering nie toegelaat het dat enige iemand van hulle verskil nie. Ook in die geval van Francis Barth word het gestel dat die regering bloot nie toegelaat het dat enige iemand hulle teen apartheid uitspreek nie. Matamakandi beklem word geplaas op Gandiese ideologie van leidelike verzet wat in India en gedeeltelik in Zuid-Afrika toegepas is. In hoofstuk 14 staan die volgende. Wit mense het speciale voorrechte gehaad, en alles wat hulle gehaad het, was van die beste. Gandhi was in die tijdperk 1893 tot 1914 in Zuid-Afrika. Dit is algemene kennis dat Blankes na die verskroe aarde beleid van die Tweede Wereldsvrijdsoorlog materieel opliknee was. Net mooi precies in die termijn van Gandhi'se verblijf in die land. Hierdie oorlog word ook beskryf as die Zuid-Afrikaanse oorlog. Op hierdie weise word die vrijheidstrijd van die Afrikaner die in buitenlandse 10 imperialistische oorheersings om as het ware ontneem. Hierdie aspek sal ook later vooral in graad 10 aangespreek word. Graad 11 tot 5 sociale wetenskap betemes. Dit is Dis nou geschiedenis. Dit handel oor jachtgifters, versamelaars en herders zuid Afrika. Die eerste boere, Zuider-Afrika, antieke Afrika-sameleving, Egypte, die erfenisroute dier die provincies van Zuid-Afrika. Die eerste twee themas werp een blik op die levenswises en gebruike van vroege inwoners van Zuidelike Afrika te weten die san en die kooi enerzijds en die banko volkere wat uit Centraal-Afrika naar die suide getrek het. Van belang hier is echter die afdeling te maken met die erfenisroute wat dier elk van die nege provinsies gaan. Die onderskye erfenis van elke provinsie met die bepaalde soort erfenis dier die uteers so genoem, is die volgende. Gauteng, die wieg van die mensdom. Erfenis, die reine van groot betekenisse. Limpopo, gauwe voorwerpe by Manguboe, erfenis in voorwerpe. KwaZulu Natal, San Rotskins in die Draakensberge, erfenis in kuns. Mpumalanga, die Makonywa-berge, natuurlike erfenis en heemse kennistelsels. noord Francis Fransis erfenis in mense prestaties. prestasies. Noord-Wes, die Klipmuurdorp Kathetsweni, erfenis in argitektuur. oos die geneesende eienskappe van die alwein, erfenis in inheemse medisyne. Vrystaat, Gariepdam, erfenis in name. wes die kasteel, erfenis en veranderende identiteite. Die propagandiese aard van hierdie lys of roete is duidelik. Drie van die booggenoemde het met die natuur te make. Die alwein, onderscheinlik as genus die weeg van die mensdom en die Makoyona bergen. Daarby word laasgenoemde echter gekoppel aan inheemse kennistelsels. Hierdie konseep word nie duidelik neemd maar in 12 verwijsklaar blijklik dat Afrikane, dit is nou diegene met voorouwers wat van Afrika gekom het, een bijgeloof koester dat voorouwers in riviere, bome of rotse woon. Die enigste twee wat enigszins met blanke erfnis te make het, is die kasteel en die Garibdam. Dit word pertinent gediskrediteer. Daar word in die geval van die Garibdam verwijs, dat die dam eerst die haai Verwoerdam gejeet het. Op hoofstuk 5 is die aanhaling van Dr. Verwoerd, waar hy sê dat die wit man die land, wat leeg was, opgebouw het, dat hy die beskaving uit Europa gebring het, en dat hy alle goeie dinge in hierdie land moendelik gemaakt het. Later word gesê dat die dam daarom haar doop is, want van die, afrikaans wanneer man soos Verwoerd vereer neemt. In hoofdstuk 5 is daar geskryf hierdie naam verwoord en er herinner ons aan apartheidsverlede. Dit is in 1996 na die Garibdam verander. Die nieuwe naam herinner ons aan die eerste mense wat in die gebied gewoon het. Dit is interessant dat die stelling dier dokter verwoord gemaakt nie weerlee word nie. Die kasteel word voorgehou as een voorbeeld van getransformeerde erfenis in hoofstuk 15 sê dit dat die Hollandse siedlaars die land en die watervoorraad van die kooi san vir hulle gevat het. Daar staan ook die Nederlanders die, die kaap in 1652 gekoloniseer. Dit beteken dat mense van Holland in Europa die kaap met geweld oorgeneem het. Daarby was die kasseel die goede hoop een symbool van wit verdrukking tydens die apartheidsjare. In hoofdstuk 5 noem dit een symbool van wit mag in Zuid-Afrika. Nou word daar echter een erkening gegee aan die versweeg geschiedenis van die kooi en die slave. Die reik verborge stories van die san, kooi en swart mense. Voor ons voortgaan, kom ons luister weer na ‘n heerlike Afrikaanse volkslikkie. Hier is die safarisangers met dit is te ver om te rij. Is te ver te rijden is een arm op den console maar kom wij nooit te vooruit. Die pad is te spaar. Doe de soma safari-sangers my, dis te ver om te rij. Dis terma interessant om te sien, hoe die geschiedenis verdraai is en ons kinders hier die verdraai geschiedenis en nou moet leer op skole. Ons kyk na die graad 13 of die graad 6 sociale wetenskap Temas. themas. Dis nou geschiedenis. Dit handel oor a Afrika koninkryk lang gelede in Zuid-Afrika, Mapunguboe, Ontdekkersreisgers uit Europa vind Zuid-Afrika, Demokrasie en burgerskap, Medicijne dier jare, Die volgende foute en wanvoorstellingskom voor. Apart het eenzijdig voorgestel in bladse 16. Daar staan geskrywe, Zuid-Afrika het vir baie jare een regering gehad, Wat onrechtvaardige wette gemaakt het. Mense wat nie wit was nie, Is nie toegelaat om te woon, studeer of werk waar hulle wou nie. Daar word echt te glat nie gesê dat precies die selfde ook vir Blankes geld het nie. Op hulle beerd kon Blankes ook nie na bepaalde, bepaalde plekke gaan of bepaalde gerewe geniet nie. Daar word vertel dat mense wat teen die onrechtvaardige apartheidsregering geveg het gemartel is en daar word toch van die selfde mense gesê dat hulle dikwils in tronke gegooi geslaan of gemartel is. Sommige is gedoong om die land te verlaat. In sommige gevalle is mense doodgemaak. Ook die regering of die rechtsstelsel was nie rechtvaardig tegen haar nie. Mense wat van die regering verskil het, is nie ‘n rechtvaardige kans gebied om hulle self in die hoofd te verdedig nie. Mense wat die skrywers dan kon afvra wat precies die Rewoona verhoor was, wat daar plaas gevind het, wie die partije was en wat hulle gedoen het as aangeklaagd is, nie hulle self in die hoofd kom verdedig nie, soos die handdoek betoog, hoe het Nelson Mandela dan daarin geslaag om met toespraak van 3 ure in die beskuldigde bank te lever? Of hoe dit gebeur het, dat die aangeklaagd is in die hoogveraadsverhoor van 1961 onskuldig bevind en vrygelat is? Daar word gesê dat daar van leerlinge verwacht word om die volgende te doen in groepe te bespreek waarom Pius langas of langa een goeie rolmodel vir jongmense is. Ook vraag byna verbat om die selfde. In die monografiese oor langa en die onderskeie handboekke word bloot vertel dat hy saam met die jeug van sy tyd teen apartheid gewerk het homself dier thuis as jurist bekwaam het en later as hoofrechter van die grondwetelike hof aangestel is. Wat precies sy deegte en prestaties is, word nie in besonderhede meegedeel nie. Toch wil die leerlinge echter duidelik vertel dat P.S. Langa een rolmodel vir jongmense is. Die leerlinge moet bloot sê waarom. Holistische medicijne propageer dat die droogwetenskap van holistische en traditionele of inheemse medicijne as het ware op gelijke voet met vesterse wetenskapelike geneeskunde is en dat het laas genoemde in der waarheid kan aanval. Iets wat in die boek ondersteun word. Die boek stel dit ook duidelik. Siektes het meer as een net lichamelike oorzaak. Inheemse geneesers praat dan met voorvadergeeste soms dier drome. Daar word nie gesê dat hierdie bloot is wat door dokters of welseers gloe, hulle doen nie, maar wat hulle wel verrig. Dit word ook in die boek gesê. In gevolge is die beskouwing dat traditionele geneesers in, en inheemse medicines ontoeltreffend en onbelangrik is. toe te skryf is aan kolonisering, apartheid en die mag van die westerse farmaceutische maatskapie. Volgens die handboeken geniet inheemse en holistische medicine, laaf vlak van erkening van wie die praktijk van die rakke as kies rasse regressatie. Die feit dat bygelowe nie aan die string vereist van experimentele toetsing en dedektieve argumentasie van die moderne wetenskap voldoen nie, is klaar blijklik nie ter sprake nie. Die gratis 7 leerling word vertel in sociale wetenskap, wetenskaplike themas, dis ook geskiednis, Dit handel oor die koninkrik van Mali en die stad Timbuktu gedurende die 14e eeuw. Die transatlantische slawe kolonisering van die Kaap in die 17e en 18e eeuw, samenwerking en konflik op die grense van die Kaap kolonie in die vroe 19e eeuw. Die volgende foute en wanvoorstellingskom voor in hierdie boek. Wees Afrikaanse beskaving, verkondig dat mens van West-Afrika lang voor die meeste Europeers kon lees en skryf. Dokumente in Timbuktu toonde die Europeers verkeerd was in die oortuiging dat Afrika een donker vasteland was. Daar word gesigereerd dat die werkelijkheid net mooi andersom was. Europa is ongeleterd met Afrika wat die licht van geleerdheid en beskawing dra. Die geleerdheid wat in Timbuk toe te vinde was, was echter moslimkundigheid, wat oorzakelik die tauraas recht vanaf Noord-Afrika gebring is. Die vooruitgang al daar was de Rawe nie een Afrika eenie, maar een Arabiese een. Slavernij in Afrika dier Afrikane, daar word melding gemaakt dat daar reeds slawe in Afrika was voor die komst van Europeers. Anders is in die geval van slavernij, dier Europeers is Afrikane dier die Afrikaanmeesters goed behandel en streng reels omtrend die versorging van slave is gevolg. Op die weise word die vorm van slavernij dier Afrikane as dware verskoon. Slave is volgens die boek eers slecht behandel na 1600 toe hulle na Amerika toegeneem is. Swart op swart slavernij blikt is amper deugde gewees het. In die boek lees dit van Natunerse slave opstand, dit verklaar dat Natunerse opstand van 1831 een revolusie ontketen het wat geleid tot die grootste levensverlies sêder die Amerikaanse burgeroorlog. Hierdie oorlog het echter van 1861 tot in die 1865 gedier, meer as 30 jaar Natunerse opstand slavernie voorgau as die oorzaak van gebrek aan ontwikkeling. Die boek stel dit, dat Afrikane, die slavenhandelaar specifiek begin het om ekonomies op slavenhandel staat te maak en daarwalwe het nie enige ander industrie ontwikkel nie. Daarom dat Afrika nie die mate of enige mate van wetenskapelike vooruitgang as die weeste getoon het nie. Afrika was in hierdie tyd steeds aan die Eistertijdperk wat in Europa ongeveer 2500 jaar vroeger beleef het. So is dit Eisters ver gesog om te sê dat Afrika in die eerste instantie in staat was om een Nijwerts deur te maak. Buitendien was slaver nie nie een praktijk wat oor die ganse gebied van Afrika te vinde was nie. Die feit dat samelevings recht Afrika nie een renaissance of verlichting of industriële revolusie gehad het nie, kan eenvoudig nie toegeskryf word aan slavehandel in sekere gedeeltes van West-Afrika nie. Trouwens, hierdie samelevings het indertijd nog nie eerst die wiel uitgevind nie. Kooise wapens, daar word genoem dat die kooi tydens botsings met die Nederlanders dood is, omdat hulle nie toegang tot wapens gehad het nie. Dit is echter nie dat die kooi nie toegang gehad het, nie, die kooi het nog nooit enige technologie en sluitend vierwapens ontwikkel nie. Wetenskap, technologie en geneersweese en vervaardiging is konsepte wat geensens in die koois bewussein aanwezig was nie. Hulle is nie wapens ontneem of toegang daartoe geweier nie. Hulle het dit nooit gekonceptualiseer en ontwikkel nie. Prestaties en bijdra van die heeggenote gekwalificeer in die boek is daar a paar paragrafe oor die heeggenote, waar melding gemaakt word van hulle vaardigheid as vakmande en hulle vermoe om druiwe te verbouw. In die boek Paragraaf 3 vraag 8 kwalificeer die heeggenote se so kulturele en technologische bijdraas as volg. Daar is ten minste twee kante in elke saak. Die hier genote het alle suksesvolle prestaties behal, wat aan die ander kant van hierdie verhaal as jy die situasie van uit die kooie standpunt beskou. Trekboere as veediewe In die boek word vermeld dat die trekboere in die 17de en 18de eeuw strooptochte op die kooi sy vee uitgeoefen word. So word hierdie trekboere as niks anders nie as rond swarwende roverbendes wat eenvoudig anders grond en goed beslag geleid op, voorgestel. Vernietiging dier die Hollanders in die boek begin met die volgende paragraaf. Een van die belangrijkste gevolge van die Hollandse nederzeting aan die Kaap, soos geleid dier Jan van Riebeek in 1652, was die vernietiging van die levens van die mense wat in die punt van Afrika gebore is. In die boek sê dit dat die kooi een goeie lewe in die Kaap geleid het, totdat die, die Nederlanders in 1652 daar aangekom het. Die boek verder leid ook dat die aankomst van die Hollanders het in baie opzichte skadelike gevolge vir die levens van die plaaslike mense gehad. Hoe die goeie lewe van voor van Rebekse aankomst en die slechte daarna uitgesien het, word nie verduidelik nie. Die skadelike gevolge, wat in baie opzichte die die Nederlandse, die, Nederlandse aankomst veroorzaak is, word ook nie gekwalificeer of gekwantificeer nie. Grondonteining in die boek sê, die hele gebied wat nou Zuid-Afrika is, die in 1600 bewoon was dier San, Koi, Soutu Tswanas en Ogonis. Hierdie mens het vooruitstrevend geleef en toe die Nederlanders gekom. Dit word aan die verbeelding oorgelaad wat hierdie vooruitstrevende boere behals het en hoe die Nederlanders dit beëindig het. Buitendien het die Nederlanders nie kontak met Ogonis en die Soutu Tswanas gehad nie. Dit sal eers een eeuw of twee later dier Afrikaners geskiet. So kan die ingelichte leser dan aflei dat die blankes dan die lewe van die vooruitgang hier ter plaatse kom om omverwerp uit. Die boek vertel hoe dat die Hollanders eers die kooikooi rechtvaardig baan leed, maar later die Hollanders die kooikooi sy dieren en goed met geweld afgeneemd. So sê die boek ook dat die Nederlanders skuldig was aan diefstal en grond aan die kaap ontein heet. Dit is wat aanleiding gegeet to die kooioorlog van onafhankelijkheid 1799 tot 1803. Ook sê die boek dat vry burgers die kooise grond beset en hulle beeste gevat het. In die boek activiteit 3 vraag 2c met verwysing na 2 sketsen leid het soos volg. Jy weet dat die Hollanders soms goed met geweld afgeneem het. Waarom denk jy, word dit nie hier soor uitgebeeld nie? Onthoud dat die prente die Hollanders kunstenaars geteken is. Met anner woorde, die enigste werkelijke afbeeldings van gebere in die vorm van tekeninge en skilderije word as partijdig afgemaak. Die kooi kon nie lees of skryf nie. Nog minder levensgetrouwe afbeeldings maak. Dit word nie sodane gestel nie. Toch word hulle legendes oor die gebere as die werkelike waarheid voorgehou. In die boek sê dit, dat grondonteinding sê dat die vroegste ty in Zuid-Afrika plaasgevind het, en verduidelik verder, dat trekboere die kooise grond met geweld geneem het. Die ironie is, dat die trekboere enkele paragrafe vroer as nomadise veeboere beskryf word. Dis sou hulle ook nie permanent op die plek gevestig het nie. Later word in 'n hersieningsafdeling in die boek gesê dat die in die groepe van die grond ontneem is dier die trekboere. Die selfde geld in die boek, al dis hierdie bron is die grond van die san koi koza die boere ontein en die veedoestel en plinderai dier hierdie groepe op die boere wat aanleiding gegeet hoe die grensoorloof vroer, ook bekend as die kafferoorlo in die ooskaap, was bloot uit weerstand. Die boek sê dat die koos is die in die draakboere bakleie die die verlies van die grond. Etniese uitwissing dier boere voorts die boek word hierdie grond ontein voorgehou as die rede waarom die kooi op die punt van uitwissing gestaan het. Tien die tyd wat die sendelinge George Smith in 1738 in die Kaap aangekom het, Smith sy nou ook die koei sy trots herstel na die gewaande onteinig. Ook die santaal wat bepend om uitgewis te word van wie die onteeneming van die grond. Hierdie idee word in die boek tussen bladsy 191 tot 193 herhaal. Die koei bevolking is indera, daad amper uitgewis, maar in werklikheid vanwe die pokke van 1713. Die koei het die ganse geskiedenis nooit blootstelling Aan bepaalde Europese siektes gehad nie En het dus nie die weerstand daarteen gehad Soos die blanke bevolking nie Uitwissing door sodanige siektes Was ook a 8-mene verskyning In Zuid-Amerika Tydens die koloniale tijdperk Nederlanders In die boek word gepraat Van die Nederlanders Waar die kaap verlaat het vir die binnenlanders het is na die voortrekkers. Die Afrikaners of boere word so, do so doende as buitenlanders of Europeers voorgestel, en kan makkelijk dan oor die selfde kam as koloniste geëtikideer word. Alhoewel Afrikaners van die 19de eeuw nog wel Nederlands as skryftal gehad het, het hulle moderne Afrikaans reeds sêder die taal laat 18de eeuw gepraat. Boonop het ook hulle selfs nie as Hollanders, Nederlanders of Europeers beskou nie. Aard van die Groot Trek, die aantal bladse besteed aan die Groot Trek, wissel van 1 tot ongeveer 2,5, alhoewel daar vluchtig genoem word dat die voortrekers die kaap verlaat het, omdat hulle ongelukkig was oor die verengelsing en Britse heerskapie. Die claim word hoesakelik geplaas op klaarblijklike grondonteining, vernietiging van lewenswises en die inboekstelsel wat hier voortrekkers bedrijf is. 20 voortrekkers steel grond. In die boek sê dit oor die voortrekkers. Hy het gevolglik grond oorgeneem wat reeds beset was en die inheemse mens is die traditionele lewenswise omgekrap. Die boek sê ook dat die voortrekkers geen onbenutte grond gekry het nie. Die voortrekkers oorloot in die Zulu en die bedeele koninkryke het dikwels daartoe gelei dat Afrika mense van die grond ontneem is. Afrikaans, die herkomst van Afrikaans, word uitgebeeld as Afrikaans het aan die begin as slavetaal ontwikkel. Dit het ontstaan uit die mengsel van Nederlands, Engels en andere Europese en Maleise tale. Die boek sê dat Afrikaans buiten Hollands ook op Frans, Duits, Maleis en Fries gebaseer is. Die boek noem kooi en slavetal as twee hoofinvloede op die vorm van Afrikaans. Ten gunste van Makoma in die boek word aktiviteit 4.4 noor 2 die volgende van leerlinge verwag. Skryf oor koran perug oor hoofman Makomas lewe vir die burger gedateer 9 september 1873. Dit is die dag waarop Makoma dood is. Jou bericht moet bijvoorbeeld ten gunste van Makoma wees. Makoma was ‘n kosau hoof wat in die grensoorloot en die Britste en burgers beklaai het. Hy word voorgehou as ‘n verontrechte en een martelaar. Dit is tot dis ver die levens in ons geskiednisboeken en ons kinders voorgedig word. Da is heel wat meer. Ons kan morgen aand voortgaan met dit. So groet ek Corrie Slabbert tot morgen aand, die plek, die selfde tyd. En ek speel graag die kampviersangers met da is jylle wat die wind laat waai. Een lekker aankie verder Das jalle wat die wat die wind, das wat die wat bai, das wat die wat die wind, wat die wind ay sal indag draai, en weer na die noorden fijn hy sal draai, hy sal draai, en weer na die noorden fijn hy sal draai, hy sal draai, en weer na die noorden fijn want dat julle, sy, sy, sy, sy, leven moet mij al de wind wat fijn ja wat julle, sy, sy, sy, leven moet mij al de wind wat fijn Dit is een ander wereld en een boel wereld Dit is een en een boel wereld Dit is een ander Maar die onderste wereld boel Ja die onderste wereld boel Laas geris die gratis advertensie of aankondiging op www.v.co.za